أخيام قيما شمالا جانب تجوب الأخوات قلبي تاجب وتهتي بي دار الفول فدرب الأخوات خير الدروس أخيام قيما شمالا جانب Ovo audio izdanje pripremio je za vas Studio Kevser. Svako živo biće će smrti okusiti. I samo na sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše I ko bude od vatre udaljen i u džannetu veden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo na sadživanje. ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمداً حبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرل من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد باب ما جاء في التغليل في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد باب u kome se navodi veliko upozorenje onome ko obožava Allaha pored kabura dobrog čovjeka. Pa kako kada obožava taj kabur ili tog čovjeka? Obožavanje znači Allaha za očelj pored kabura nije dozvoljeno. Pa kako je onda dozvoljeno obožavanje samog čovjeka znači koji je u kaburu? Jer ako gledamo osoba kojoj dođemo da je znači posjetimo znači u kaburu ili da postimo, znači, mezar, ta osoba je potrebna naše dove, je tako? Da ju mi dovimo i da Allaha molimo da ju se smiluje, a nikako da ona nama dovi. Jer ona nama ne može dobiti i znači od nje nikakve koristi nemamo. Pa je to, a to su, znači, iskrivljena svatanja za 180 stepeni. Pa ti možeš koristiti čovjeku u kaburu, doveći Allahu da mu se smiluje, a on tebi ne može nikako koristiti on te može koristi gdje? Na sudnjem danu, je tako? Ako bude dobar, pa dom da Allah dane da ne dočini šefat za tebe, to je druga stano. Međutim, u kaburu ne može ništa koristiti. Ovdje kaže se, a, pa kako onda kada obožava tog čovjeka? Jer obožavanje tog mrtvaca je šta? Širk, el-ekibar. To je najveći oblik širka, zbog koga je prevashodno poslan poslanik, s.a.v. i zbog čega su slad, poslanici prije njega i zbog čega uzvišen je Allah, začela, objavio, objavio knjige. A obožavanje Allaha pored kabura dobrog čovjeka je put, siguran put ka čemu? Ka najvećeru širku. Da znači što samo posebe nije šta? Širk. Jer obožava Allaha, ne obožava šta? mrtvaca No, međutim, to je siguran put i sigurno korača ka Znači najvećim i najtežim griehu, a to je veliki širk. Kaže autor, fi s-sahih, an Aishata radijallahu anha, anna umma s-salameta zekrata Rasulullah sallallahu alaihi s-salam, kenisa t-ra'at-ha bi ardi l-habaša. Woma fiha min s Kaže odaiše u sahihu sanavodi, odaiše radijallahu ta'la anha, da je almost selamet spomenula posaniku sa vaserme crkvu koju je vidjela u u zemni habesija i slike koje je vidjela u njoj fa qal ulai ka idha mata fihim ar-rajul as-salih aw al-abd as-salih banu ala qabrihi masjid ka je to Osavvaru fiha tilke suvar u laike širaru l-khalq inda Allah. Kaže, potom bi uz, napravili te znači slike, to su najgora stvorenja kod Allaha. Fe u laike džemau bejne al fitnetejni, fitnete al-kubur o fitnete al-temasil. oni su spojili između dvije nedaće. Nedaće kabura, kabura i nedaća kipova. Ovdje kaže autor fissahih, Sahihu. Kada kažemo fi sahih misli se ili Buharija ili Muslim, a može obuhvatati jedno i drugo. Pa nećemo kazati fi sahih ako bili je Ibn Hibban, ili ako bili je Ibn Hakim, ili ako bili je Ibn Khuzaimah, ili ako bilje je Al-Hakimi. Bez obzira što su ni svoje knjige naslovili kao sahih, i ti su sve što ima bude šta? Sahih. No međutim sahih kada se kaže fi sahih, misli se znači na sahih ili Buharija ili Muslima ili oba dvojice. A ovaj hadith je bilježen u dva sahiha kod Bukhari i kod muslima. Kauluhu enne umme Saleme taj je umu Saleme umu Saleme radijallahu ta'la anha hind bintu Ebu Umije al-Makhzumije, al-Kurešije majka vjernika, oženuje poslanik sallallahu aleyhiho sallame nakon smrti Ebu Saleme treće ili četvrte hijrske godine. Odšla u hijru u Habešu Potom se vratila, umrla je 61. ili 62. hiđerske godine s odmora ziraženje među učenjacima i ona je zadnja majka vjernika zadnja od žena poslanika koja je preselila. A, kada je preselio Ebu Selame jer muž, došao Ebu Bekru da prosi Umu Selame. Pa ga odbila. A Umu Selame je odbila koga? Ebu Bekru radi Allah. Pa je došao Omar da je prosi pa je odbila Subhanallah, u vrijeme Ashaba nije se moglo desiti da žena ostane Udovica. I da bude Udovica i da tako živi u Medini, prolaze Ashabi, porednjeni, to se nije dešavalo. I kad odbija šestericu i sedmi će doći, i sedamdeseti će doći. Znači nije se da, šta da ima u jednom gradu da živi 30, 50, 60, 100, 200 Udovica, to nije bilo poznato. To je poznato samo u naše vrijeme. To je poznato jel, u naše vrijeme. Danas ne smije muž ženi hudovici, ne smije hudovici pomoći. Materijalno, kad ženovi pomoći, kaže, ne, ne, molim te, pusti nju. Nehle, Allah, Allah će nju pomoći. Allah neće svoje robove ostaviti na cjedilu. Allah pomaže. Ti pomozi, pravi džamiju. A da ti pomažeš hudovici, to nikako je u redu. Još našto, ako je poznata da je mlada i lepa to je znači još bela i veći. Jer ko je najbitnija ljepota. Ženi kaže, ti imaš lijep ahlak i ti si pametna hladina. Strašno si pamet. Ne, ne kaži, jesam li ja lijepa? Ako tu prođe, sve je nakon toga prošlo. No, međutim, ako taj prva deređa ne prođe, u Egiptu je jedna, bila jedna glumica, bila nešto, kažu, predivno lijepa. Jel' bila žena pravo lepa. I, a bio je jedan čovjek koji je bio pametan, Allah mu dao razum, od najpametnije stvorenja u to vrijeme. Samo što nije bio lijep. Je na izgled, nije, znači, nije bio izgledan, nije bio ružan. Pa su došli jednu zajednišku, zajedno su došli u jednu emisiju TV, pa ona njemu kaže, na duše, kaže, ti se meni ne svidjaš. Ali kaže, zamisli, kaže, dijete, kaže, da se jaj ti uzmemo, kaže, i da dijete dođe moje ljepote i, kaže, tvoje pameti. To bi bio fenomen na Dunjalku. Kaže, ja s to ovom slažem potpuno, kaže, ali problem, kaže, ako bude, kaže, moje ljepote, a tvoje pameti. Dakle, Umu Seleme, radi Allahu da lanha, je odbila šta? Ebu Bekra i odbila Omara. Pa je došao poslanik da je prosio. Subhanallah. I kada je zaprosio poslanik, kaže Allahu poslanići, ja ne mogu biti tvoje žena. Iz tri razloga. Kaže, prvo, ja sam star. Drugo, ja sam, a, imam djecu, imam je time. I kaže, ja sam ljubomorna. Pogledajte, žena ne želi svaka žena na dunjalu koja ima i ole pameti, želi da bude šta žena Allahov poslaniku sa zemlje ne može biti žena boljem stvorenja na zemlji nikako bez obzira na razliku godinama topčena igra u lavu nikako Zato tako? mlade se djevojke uđu za stare ljude koji su bogati zbog bogatstva pa kako da se ne uda za onoga ko je ne bogatin na zemlji a, a to je resolucija sa srema je li svojim svojim risaleto i svojim poslanicom Kaže, Allah poslaniče, ja ću, ona kao da kaže, ja brado, bila tvoja žena, Allah poslaniče, ja ne mogu, ja imam tri prepreke. Ja sam ljubomorna, ja imam je time, ja sam stara, nisam ja za tebe. Pa kaže poslanik, sallallahu alayhi wa a kaže, što se tiče starosti, kaže, ja sam starija od tebe. To kao da ne nije problem. Što se tiče, kaže, je tima, to je na meni. Ja ću se briniti Prepusti Allaho i poslaniku. A kaže, što se tiče ljubomore, molim Allaha da ti je, da ti je, ovaj, umani pa se udala za poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ima muslim bilježu u svojme sahihu da je jedne prilike, ovo nam nije običaj da govorimo dugo nešto o istoriji ashabano, međutim, zaista kada se u pitanju majke vjernika ili ashabi koji su meta danas pokvarenjacima, onda mora čovjek o tome nešto više kazati. Ne može se tek tako preći preko te biografije. Jedne, jedne prilike poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je razgovarao sa čovjekom, Bio je kod se Salame, razošao jedan čovjek i razgovaro, pa pita Umu Salame kada je otišao, znaš li ko je Umu Salame? Kaže, znam, to je dahije al-kelbi, ashab. Kaže, to je bio Džibril. Kaže, to je bio Džibril, alaihissalam. Pa je od odlika, znači, Umu Salame to što je vidjela, šta? Džibrila, alaihissalam. Bila je, uh, žena je izrazito pametna, razumna. Je tako? I sjećate se događaja na Hudaybiji, Kada je ukazala poslaniksa šta će uradić da ga šta ashabi, slijede da ga poslušaju. To što govoriš, Allah poslanče, ljudi su pošli puni Hamasa, žele da obave umru, sad od put nema umre, kako će brijati glave svoje. Kaže, Allah poslanče, će uradi ti to pa ćeš vidjeti kako te ljudi slijede. Pa je tako, Resulullah sada mu nadeo pa, pa su ga svi ashabi tome slijedili. Radi Allahu ta'ala, Anha. Kaže, Aisha radi Allahu ta'ala, Anha spomenula je šta? a ummu saleme posamiku sallallahu alaihi wasallam ono što je vidjela u habeshi videla je znači slike kaže poslanik sallallahu alaihi to je to su ljudi koji kada među njima umre dobar čovjek ili dobar rob ovo dobar čovjek ili dobar rob ovo je sumnja od ravije on koji prenosi i ovo nam braću ukazuje koliko su ravije bile brižne da prenesu tekst Metn hadisa, onaka kakav jeste, iako nema veze, ja čovjek, ja robijel, tako. jedno to je isto, značenje, ne mi ja se odreš tome kontekstu. No međutim, on kaže, ja nisam siguran, bilo je ili ovo, ili šta ovo, iako je značenje identično. Pa je to svakako, znači, odlika, jeli, ovaj, radijama koji su prenosili hadise, možemo kazati, kada bismo kazali kao o Kur'an, ne bismo pogriješili. Ništa od sebe nisu dao, nisu mijenjali. Nego znači nastalo su da prinesu hadise u, a, na najbolji način kako su mogli. No međutim, ponekad se dešavalo da Ravija ne može zapamtiti sve, pa prenese hadis šta? U značin. Hadis dug. Ili zapamtio puno hadisa, on zna značenje hadisa, pa prenese hadis u U Unaih je širarul halq inda Allah. Unaih je širarul halq inda Kaže, to su najgora stvorenja kod Allaha. za Najgora stvorenja su koja Ovaj, čine, i ovo nam ukazuje da je zabranjeno, strogo je zabranjeno šta graditi znači džaniju na kaburovima jer, je, jer su zbog toga prokleti znači ovi ljudi kaže Imam el-Bewawi budući da su židovi kršćani činili seđdu kaburovima poslanika iz velikog poštovanja prema njima i učinili to kiblu prema koju se okretali u svojim namazima tako su ih uzeli kipovima. Tako su ih uzeli kipovima, pa ih je prokleo poslanik, salallahu, alaihi wa sallam. Kaže, Imam el Kurtovi, oni su pravili ove kipove da prisjećaju se tih ljudi koji su bili prije njih, kako su bili, znači, pobožni, pa da se ugledaju na njih, znači, i da bivaju isto kao oni. No, međutim, nestanjankom znanja, jel' tako, habanjem znanja, šetan je došao sa ovaj a, a, a, vesvesom da su oni njih obožavali pa su ih ovi potrojnji počeli obožavati. I zbog toga je poslanik sa osvim upozorio nas i zatvorio ova vrata u svakom znači, pogledu. Isto kao što je desilo sa narodom šta? Nuhali s vama smo govorili u prošljem pritavnju, ali tako? Koji su isto tako a, na takav način se pojavio šta? Prvi širk na zemlji. Vidimo da se istorija samo ponavlja. Zato se kaže da je istorija učiteljica života. Ona se samo ponavlja. Malo se novi stvari dešava. Uvijek je negdje nešto bilo i da ljudi samo nakon toga da to, znači preslikaju u naredno stoljeće, u narednim stoljećima i čine ono što su činili njihovi njihovi preci. Ovi su spojili između fitneta, kabura i fitneta i fitneta kipova. Ovo su riječi Šejh Oli sama i Butejnije. Ovo su riječi Šejh Oli i Butejnije. I kaže što sam i Butejnije. Ova, ovaj razlog zbog koga je znači došla zabrana da se uzimaju kaborovi mjesečinima, odvela je mnoge ljude u zabludu, u veliki širk, a neke odvela ono što je manje od velikog širka. A, u velike grijehe ili odvela ka manjem širku ili putu ka velikom znači, širku. Jer srca, kaže srca ljudi, se lakše vežu za čovjeka koji je u kaburu nego za kipa. Je li tako? U kaburu bio, čovjek bio pobožan. Bog obojazan. Svi ga znaju po njegovim... Allah usrešao njegove dove. Je li u redu? Vidimo kako Allah usrešao dovu. Da li se srce lakše veže za tog čovjeka ili za kipa od kamena? Koji se nije pomiruo sa svog mjesta 50 godina. Koga da nalijepiš jajima, ostaće isti. Ništa. Ne može sam se pomoći, ali tako? Lakše je se srca vežuo za koga? Za dobrog čovjeka. Pa s te strane dolazi opasnost čega? Dolazi opasnost znači A, ovaj, znači boravka kod kaburova ili bilo kakvih ibadeta u blizini, u blizini kaburova jer kaže ljudi ponekad pored tih kaburova dove ponizno iskrušeno i pokorno kaže tako ne dove u Allahovim kućama vidiš ga pored kabura znači kako je ponizan cuman, to se može vidjeti danas ste uđe tamo ne videoklipove imate šta rade ovaj, šiti i drugi Koji, koji samo oko kaburova se motaju i kruže oko kaburova, to im je sva vjera, znači, kod kabura, vidjet ćete, znači, šta ljudi, kako ljudi četvoronoške na rukama i na koljenima hodaju, znači, oko kabura. Tavate to je, znači, to se ne, deš, tako ne ulaze tako ponizno, iskrušeno, znači, toliko je ponizno da šta, puzi, više ne, ne hoda normalno. Ko ulazi puzeći u džami, ispoštovanje prema džami? To nije propisano svakako i ne treba tako. Noći, pogledajte šta, ovaj bidat, do, do čega može a čeka čovjeka može dovesti. I kaže dove tako i ne dove tako u džamijama niti dove tako u predskozorje. U je onim noćima u, s, momentima u noći kada je dova posebno šta? Vrijedna i i primljena. Kaže a od njih imao niko im čini srcđu, a većina njih očekuje na kakav bereket poseban zbog namaza koga obaju je na tom na tom mjestu. I kaže zbog toga je poslanik Salosana me zabranio, znači ovaj, to je to preventivno pravničko sankcionisanje da se ne upadne u veće grije. Sve to da raje. Znači, zabranio je općenito namaz pored Kabora ili prema Kaboru. Znači nema nikakvih iznimke, znači tu je namaz zabranjen jer da ne bi čovjek upao ono što su upali jeli, mušici. Svejedno... Cilja od čovjek da klanja namaz tom kaburu ili Allahu, nema veze. Iako je prvo svakako jeli, veliki širki i veći grijeh, no međutim općenito je zabranio znači da na tom mjestu obavlja namaz i da se moli. Kao što je poslanik, svao sveme, zabranio namaz prilikom izlaska i zalaska sunca, zato što su tada činili šta? Muši pa kaže, pa ne činim ja ono što činim mušici, ja klanjam Allahu. Što ima veze što sunce zalazi? Ne, ima veze. Jer je to ponašanje njih i našto kada dođe generacije nakon toga, ne zna se zbog čega i kako i šta, i onda se čini širka. Tako da, ovaj lijep nijet ne može biti opravdanje šta u zabranjenih stvari. Pa je od najvećih znači, zala koji su ljudi uveli jeste gradnja, znači džamija ili uzimanje kaburova kao mesčide. Mesčid se misli ovdje, braće, ne misli se mesčid da napraviš džamiju samo, je u redu. Nego se misli da tu se obavlja šta? Ibadet. je je mesčid, je ovaj mjesto, znači, gdje se obavlja, jeli? Ibadet. Je se obavlja Ibadet. I zato su u Lema jasno rekla, Ambelijskog i Šafijskog i Malikijskog mezeba, da je to haram izabranju. Neko Lema kaže da je to mekruh. Neko Lema kaže šta da je ovo? Mekruh. No, međutim, mi moramo ovdje mekruh protumačiti kako? Kao? Kao haram. Zato, iz dva razloga. Prvo, što imamo I mekruh tenzihen, jel' tako? Tahrimen je ono što je mekru je tenzihen je ono što je obični mekru, A tahrimen je ono što je haram. S na drugi način kazano. I druga stvar što je kod Celefa bilo poznato kada kažu da je nešto mekruh, to smatruju šta? Haramo. Kada kažu da je nešto mekruh, taj termin haram je više forsiran u kasnim stoljećima. U prvim stoljećima kada u Lema kaže da je nešto mekruh, znači, natim mama Ahmeda kaže prezirem nešto. Prezirem. Kerihe, imamo Ahmedu Kedra u Kedra. Imam Ahmed je mrzio, prezirao, smatio Mekruh, tako i tako. A to očiti haram oko koga nema razilaženja šta među islamskim pravnicima. U redu. Pa ovdje kada kaže nekao olema Mekruh, kažemo, mi imamo lijepo mišljenje našoj Leme, a to je da je šta? Da je haram. Jer je nemoguće da poslanik sa zem prokune onoga ko to čini i, i tako žestoke, znači, fraze Kaže u pogledu njega i nakon toga mi kažemo to je mekruh koji je pogrdno ako činiš ne zaslužuješ kazu, nego samo blagi ukor. A poslanik te sasvim prokleve. Ili prokleve tamo njega koji to činijel u redu. Dalje kaže autor u onakuma anha. I bilježe njih dvojica od nje. Ni dvojica misli se na Buhariju i Mustima. Od nje odaiše. Pa ovo je ovako u arapskom jeziku. Arapski jezik ne, ne prihvata nikakvu priču rastezanje, razglabanje, detalj. Arabski jezik sve što možeš kazati sa 3 riječi ne smiješ, ovaj ne smiješ kazati sa 4. Sve što možeš sa 2 ne smiješ sa 3. Znači nema, nema tog poješ pričam nego, znači kratko i decizno. I oni imaju pravilo kažu: "Haylul kalami ma qalla wa dal." Najbolje riječi su što ih je manje, a ukazuju na ono što se treba ukazati. Jelo u redu. Pa tako je ovdje on kaže: "Wa lahumā anha." Pa je tu skraćeno uolehuma, tebaš kaziti i Buharija je muslim, jel tako? Uoleh Bukhari je muslim. A ti se rekao uolehuma, sa tri i četiri harfa to skazao. Anha, opet je kraće nego ana išete, jel u redu? Pa znači tu je skraćeno. To je znači skraćeno. Kaže, kada je poslaniku svala sveme došla smrt, počelo je na lice navlačiti svoju prugastu odjeću i kada bi ga obuzela muka, temperatura, Sklonio je odjeć sa svoga lica i govorio bi Allah prokleo židove i hršćane. Uzeli su kabore svojih poslanika kao mesčide. Upozoravajući od onoga što čine. A da nije toga i njegov kabr bi bio izvišen. Vidjeli bi ljudi znači njegov kabr da se vidi. No međutim bojao se poslanika da se ne uzme kao mesčid. Kaže ovdje u hadisu Allah je prokleo Židove i kršćane, zato što uzimaju znači, kabure svojih poslanika. I braćo, kada dođe, kada se napravi džamija, kada se napravi džamija na kaburu, mora se srušiti ta džamija. Bio kabur i došao neko napravio džamiju na kaburu. Ta džamija se mora srušiti. Ne vredi vaditi kabor iz džamije, ne, džamija mora ići. Ako ima džamija, pa dođe neko u džamiju, stavi nekakvog evliju, evlija mora šta? Napolje. Nema vijesta u džamiji za Evliju, koji je mrtav, jel u redu? Nego njegov mjesto sa muslimanima u mezaru, jel u redu? Pa je propis ko dođe, prvi on ostaje. Iko je prva bila džamija, to je mjesto džamije, mora napolje mejit. A ako je mejit bio prije toga, ne može mejit napolje, nego šta se? Ruši se? Ruši se džamija. Ruši se džamija. Allah prokleo židove i kršćane... Uzeli su kabore svojih poslanika kao mesčide. Ovo nam pojašnjava da je ovaj njihov postupak odobrio njihovo proklinjanje. To su, znači, prokleti zbog tog, jeli, zbog tog postupaka. Upozorava na ono što su činili. Ovo su riječi Ajše radijallahu ta' lanha. Kaže, jeli, u ovom kontekstu od Isaka pa ga na ono što su šta? Činili. Znači, Ajše radijallahu ta' lanha, ovdje govori šta su, znači, jeli, uradili zbog čega su oni Prokledi. Jer je ovo, znači, od a, uzimanje, znači, obra, obraćanje Allahom kod kaburova poslanika, to je, znači, put, kad smo kazali, ka velikom, jeli, širku. I, subhanallah, čudno je da poslanik, sam kaže, izrekne ove hadise i upozori svoj umet i opet nađete, opet nađete u ome umetu ljude koji su, koji su šta? A, sploni ovakvim stvarima i koji cijeli život provedu, znači, i smatraju da je to vjera u kojom je uzvišen Allah poslom poslanika sallallahu a.s. o stvari čine jedan od najvećih od najvećih griha. Jer nema nikakve razlike između obožavanja kabura i obožavanja kipa. To je širk sve. Kaže uzvišen Allah te barake o teala spominjući riječ Jusfa a.s. Od tebatu millete Abaji Ibrahime o Ishaqa o Jakub ma kane lena en nušrike billahi min šehnu. Şey. Kaže i sam, i sam vjeru mojih predaka, Ibrahima, Isaka i Jakuba, i mi nismo Allahu ništa ranim smatrali. Kaže: a, ovdje ma a, a, ma kana lana an nusrike billahi min shay. Min şey ovdje je došla riječ bez određeno, bez određenog člana u kontekstu negacije. A u arapskom jeziku, kada dođe nešto bez određenog člana, u kontekstu negacije, onda obuhvata sve. Ma kjane lena je nušike bilahi min še'i şey ama. Apsolutno ništa. Ni kabor, ni kipa, ni sunce, ni mjesec, ni kravu, ni miša, ništa. Ništa znači, Allaho, nismo šta, nismo šta rani smatrao. Kaže miša zato što, znači, danas 5 miliona ljudi koji obožavaju miš. Tolik, to toliko je njegov razumi, toliko je njegov pamet da obožavaju, znači, Da obožavujem iše. Kaže dalje autor Uli muslimin, a kod muslima Anđundub ibn Abdillah kaže čuo sam poslanika svala sveme pet dana prije smrti da je rekao ja se odričem da imam prisnog prijatelja. Allah je mene uzeo sebi kao prisnog prijatelja. Kao što je uzeo Ibrahima ali i salam. A da nekoga uzimam sebi za prisnog prijatelja, uzeo bih Ebubekra. Prije vas su bili ljudi koji su uzimali kabore svojih poslanika kao mjesečide. Nemojte to činiti, ja vam to zabranjujem. Džundup ibnabdillah el-Bedjeli, poznati ashab koji je umro posle 60. godina. Ovje kaže... Kable Njemu Tebe Hams rekao je prije nego što je umro na 5 dana ovo. A ovo drugo se kaže u da to govorio na smrtnoj posteli. Znaš što nam ukazuje ova predaja? Što zaključujemo u stvari kada kažemo da je to poslanik, da na smrtnoj posteli? Zato što kad dođe drugo generacija da će obožavati. Malo drugo. Znaš što nam ukazuje kada kažemo rekao da je to poslanik, da na smrtnoj posteli, taj propis? E bravo, da nije dokinuto, gotovo to je propisa, lao poslanik proklinje na smrtnoj postini gdje umire. Znači nema nema mogućnost da se propis šta? Ju, juče si bio proklet, danas više nisi proklet. Je u redu? Nego propisi znači i bio i dokin, koji su bili ranije, prvo vreme Islama, pa nakon se godina dokinu. Ovo je znači propis na kome je poslanik sasvim ostavio svoj umet i na kome je preselio. Znači, nema nikakve mogućnosti da neko dođe da kaže, jeste, to je bilo tada, no međutim, Allah oposlanik je sa vidio da neki ljudi vole kaborove, pa rekao, dobro, može i pored kaborove, ali tako. Nego, znači, propis jasan kodan, da je to zabranjeno, znači, da je to strogi ili haram. Kaže, ovdje, ja se odričem a, ili negiram da meni bude prisniji prijatelj osim Allaha, a za vođelju. Pa kada kažem ovdje Halil to je čovjek prisni prijatelj, to je, to je kulminacija u ljubavi. Nakon te ljubavi nema ljubavi. To je znači ljubav ona koja je ovaj, a, jeli, vrhunska. I uzvišan je Allah debaraka samo je dvije osobe sebi uzeo, obavijestvene su dvije osobe da su njegovi prijatelji. Od tehad Allahu Ibrahima Halila i Allah je uzeo Ibrahima kao prisnog prijatelja i uzeo je poslanika sa kako je došao ome hadisu. A mimo toga da je nekoga uzeo, znači ne znamo i nije nam to, nije nam to spomenuto. Kaže imam el-Kurtubi, kaže toliko je poslanik so svoje srce ispunio ljubavu Allahuma za ođel, da nije znači bilo ni za koga drugog mjesta u tom pogledu. Pa gleda uznišan je Allah uzeo sebi za prijatelja. I ovome je dokaz znači da je prijatelj, taj prisni prijatelj da je ispre, iznad mehabbe, a to je ovaj, el-hulle, da je iznad el-mehabbe, a el to je prisniji, Prisno to prijateljstvo, a jel mehabbe to je voljena osoba. Pa imate ljude koji kažu ne, Allah Azzeo Đel je uzeo Ibrahima za Halila, za prisnog prijatelja, a našeg poslanika je uzeo za, hu Habibullah, od mehabbe, od ljubav. Pa kažu ne njegova voljena osoba, voljena osoba je više od halila. To je pogrešno, to je patil. Ispravno je da je, znači, prisni prijatelj khalil, da je to znači najveći oblik. Jer je poslanik za nekao kaže ja nemam nikoga da uzimam nekoga uzeo uzim bi koga. Ebu Bekra. Ali kaže pa je on Allahom prisni prijatelj i Allah je njegov tebala kod tala prisni prijatelj. Pa nema znači nikoga osim toga. Nakon toga je. A obavijest je poslanik za dovolj Ajšu, dovolj Ebu Bekra, dovolj Muazze i Bluđebel, tako. Zad nije stavio Muazze i Bluđebel iz sebe kaže ja Muazze inni neohibbuk. Kaže Muazze ja tebe volim. Pa bi bilo, znači, potpuno suprotna argumentima da se tvrdi da je, znači, voljena osoba veća od prisnog, od prisnog, jeli, prijatelja. Kada bih uzimao nekoga za prisnog prijatelja, uzeo bih Ebu Bekra. Ovo je dokaz da je Ebu Bekar najbolji ashab. Ovo je, znači, nepobitan dokaz da je Ebu Bekar najbolji ashab. I, braće, koliko god Omer da bio dobar i Omer ove vrline, kol... ne može Omer biti ko Ebu Bekar. Nikako. Ni Osman, ni Alija. I ovo je odgovor Rafidijama, koji ismathuje da je Aliya Bulud Abu Bekr ne samo to on smatraju puno više od toga no međutim ovaj hadis je znači ja sam odgovor A, Rafidijama rafidija mali i čak neka Olema kaže da oni opcije nisu donese 72 skupine die skupile koji su podijelom nego da su oni kroz znači otišli ovaj na drugu stranu jer zbog rafidija se je, da oni posle pakace desio je ali veliki širk i obožavanje kabura jelsoni su, su prvi koji su znači uveli taj bidat znači oko kaburova i grade na kaburovu. I ovim hadisom je dokaz da je Abu Bekr khalifa uh, nakon poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Jer kako može biti osoba najdraža poslaniku i nakon njega biva zamjenik osoba koja mu je manje draga? tako da je to nelogično. Znaci dok mu je najdraža osoba ona je bila najpriče znači da bude ili nakon njega, i zato je govorio poslanik sam znači smrtnoj posteli, šta kaže? Naredite Ali da klanja ljudima, je tako? Nego? Naredite, naredite Abu Bekru da klanja ljudima, nije neko Ali, naredite Abu Bekru da klanja ljudima. Naredite Abu Bekru da... pa kažu Allahom poslaninče, Abu Bekru je čovjek koji je ovaj blagog srca, mehkog srca, on dok stane u namazom, odmah zaplače on. Neka Omer klanja. Pa je rekao ženama, kaže, inne lekune lesawahibu jusuf. Viste, kaže, kao one jus Rekao sam, kaže, Ebu Bekr neka klanja ljudima. Pa nije razvojio nego da klanja Ebu Bekr. To je sve šaret i šareti, znači, koga ostavlja poslanik, što to znači, nakon, nakon, je li, sebe. Izbog toga nije, znači, među ashabima, nije bilo posebne, znači, ovaj, nije posebno raziloženje bilo kada je u pitanju Ebu Bekr. I rekao je poslanik, slovo na disu, Allah odbija i njegov poslanik da se raziđu ljudi oko Ebu Bekra. Ebu Bekr, Ebu Bekr. Kako mu je ime? Sve dik mu ime? Ibn Ebi Kuhafe, to je sin Ebu Kuhafe. Kako mu ime? Abdullah? Abdullah Ibn Ebi Kuhafe. Njegov šta je? Babo je bio Ebu Kuhafe. Ja. Dobro. Znači, zove se Abdullah. No, međutim, poznat je po imenu Ebu Bekr. Kao što Ebu Hureyre, poznat Ebu Hureyre. A nije poznat po imenu Abdurrahman. Jel, Abdurrahman usahar. Poznat je potom po tom imenu. A međutim, je li, danas neko nakon 20 godina islama upita kako ime Bubekru i ne znamo, jel da je to Belaj. On je halifa poslanika, sa osrme, i on je najbolji od ashaba po konsensusu uleme od kojih se prima šta? Konsensus, znači u pogledu kojih konsensus ne bio validan. Svi su složili, znači da je on najbolji da je on najbolji ashab. Umro je u Jumad el-Ula 13. hiđarske godine Imao je 63 godine, radijallahu te alamu, arba. Kaže poslanik sa ovome hadisu, prije vas su bili ljudi koji su uzimali kabore svojih poslanika za mesjide. u Neki učinjaci kažu da ovo se može odnositi na dva, ili to može se dva načina. Da su učinili seđdu tim kaburovima i njih obožavali, ili da su dozvolili namaz na tim mjestima i okretanje, znači, prema njima u namazu. Prvo je, kaže, otvoreni širk, a drugo je, kriveni. Put ka šta? Velikom, znači, otvorenom širku i zato su zasložili proklestvu. Kaže da je autor ovdje i to je zabranio na kraju svoga života. Kao što došlo u Hadisu, jel je, Džundupa, koji je rekao da je to bilo pet dana, a u nekim jela Hadisma da je to bilo na smrtnoj post. Pa je vraćao okretanje u namazu prema kaburu ili kanjanje na kabur znači iako se ne cilja i bade tom kaburu jedan od teških griha i ka velikom širkom potom kaže autor as-salatu 'indaha min zalik wa illam yubna masjid kaže i namaz kod kabura spada u ovu vrstu iako se ne izgradio tu mesdžid iako se ne izgradio mesdžid pa nije da da je zabranjeno kao što smo kazali što samo vratičam ju na Kaboru i plaćica Kaboru, nego sam namaz znači kod kabura. Po ono što je znači čovjek je dozvoljen da klanja svugdje osim tamo gdje došla iznimka. Џуа ила тлил арду месџидан ва тахура. Meni zemju čistom i da mogu na svugdje obaviti namaz osim kako došla iznimka jeli, ili makbara ta alhamam osim, osim mezara i ja mih kupatila znači gdje se ne može obavljati vama se došla je li iznimka tako bi dojše sabiraci sunena salancem za koga kaže ibn Hibani Hakim da je dosta kaže mu ka i ovdje inni en ha zalik ja vam to zabranjujem kaže to nije zabrana zato što je to nečist nego zbog nečisti shirka koji se šta može prouzrokovati ili takvim nednim ibadetom i to samo čini znači ljudi ko, ko čije la ilah illallah wala ko providno miserno znači nije nisu shvatili značenje tih riječi, nego kažu la ilahirullah ponavljaju, kako se ponavljali peci, a u stvari čine ono što oponira tim riječima, a ponekad možda te riječi anulira u korijenu. Kakva je razlika između onih koji to čine i onih koji su obožavali, je uka, je li, i gusta i nesla. Zato sahabi poslanika, sa osadneme, nisu napravili mesti na kaburu poslanika. sa u redu. Nisu, znači, napravili. Iako je danas obuhvaćen kabur Znači, zidovima mesčida, no međutim, on je iznutra ograđen sa posebna tri zida, tako da ne može se tretirati da je sastavni dio džamije. To se desilo tek 1994. hijijske godine, kada nije bilo u Medini, osi možda para sahaba. I zato je Sa'id ibn Musaibu veliki tabina, bio je protiv toga. Da se to uradio. No međutim, to je urađeno tada, i tada je znači, napravljena ta greška, koju su napravili određene halife, koji su bile u to vrijeme. A... Znači, nije to nije to Ulema podržala, da se kaže, znači da je to bilo podržano, no međutim, nakon toga Ulema je šutala da se ne napravi šta? Jednostavno veći, veći znači, nered. Pa tako da poslanikova sa osvijem džamija nikako ne može ulaziti, znači, u taj propis da se kaže kako ono ukljeno. Ona nije u kapu, nego je došao, znači, i nakon toga je objedinjena, znači, na soba, jeli, u džamiju. I svako mjesto na kome se želi obaviti nama je smatra se mjeseči dom, iako ne bilo tu sagrađeno sagra� Jel u znači, kada kažemo Allah je prokleo židovi i krišćani zato što su uzeli kabure svojih poslanika mesečedima, a kažemo, mi ne vidimo me, gdje mesečed? Ma nije to ciljano da se naprave šta zidine, nego je ciljano znači ciljano i badet na tom mjestu. Dakle, ovo je propis kada je u pitanju, znači, gradnja gradnja, džamija ili obavljanje znači i badeta na kaburova. I odatle se pojavili, znači, mnogi, nadaći i mnogi širkovi. Oni su ostavili tragove neki su se dolazak, ovaj, razgovor sa mrtvima i tako dalje, obraćanje, očekivanje da ti može nešto pomoći slično tome, to sve stvari. Zato je braćo u kabur odvojen uvijek od od života čovjeka. Kad dođeš protika, posjetiš, učiniš dovu i okreneš se, vratiš se putem kojim si došao. A obraćanje, znači, kaboru i traženje nešto od toga, sve su to znači, stvari koje čovjeka vode znači, u vjerstvo i mogu biti znači opasne po njemu. Ova, ova, ovo ova je ima i da je svoj nastavak imame Sene koji malo govorio kako mi stavio o tome u našem narodom druženju والله تعالى عليه وصلى الله على نبينا محمد Ko ima pitanja vezano za ovu temu, обращајemo moderator. Šej Allah tera koji su razlazi. Znači, o, razlazi ponekad su nam otkriveni, ponekad su nam sakriveni. Da li je to mjesto gdje se okupili šejtani, da li nije iz kog razloga je to zabranjeno? U svakom slučaju, to je znači zabranjeno znači da se obavlja namaz za na tim mjestima, znači. Iako to li znači, mjesta gdje se obavljaju fiziološke potrebe, al bez obzira, znači na tim mjestima je zabranjeno. Koji razlog Ne znam da li ima nešto u hadisima o tome što bi kazalo znači zbog kog razloga. Imali posebno znači razlog uh, zbog čega je li zabranjeno. Da li je to to što je to mjesto? Možeš shvatiti nečestim da li. Allahu adem. Molim? Obojljena je dženazaj stvarni stvarni. to je kabor? Ne, obojljena je kabor. da se dženazaj kanja van kabor. Dženazaj se pa ja kabura znači to je ostao da se ukopano međutim ovaj dozvan je čovjeku da klanja na kabur koji nije klanjao jenazu zato što kod jenaze treba čovjek da bude ispred njega treba da bude mejit jer redu i sada nisi stigao na jenazu i neko je ukopan i ti želiš da mu klanjaš jenazu tada dođeš na kabur i na kaburu možeš se klanjaš to je iznimek znači u tom pogledu jele jer se klanja znači ovaj jenaza mrtvacu i kadem to se opet iznike međutim namaz kao namaz Ne, a osnova, još tiče namaza, da se neklanje u kaburu, znači da ne bude u kaburu, ili ako je, znači, sam kabur da bude izdvojeno, znači van, da bude izdvojeno, znači da nije pored mezari. Ako da li je dozval izvaditi ovaj ka, kosti, da se napravi to mjesto džamiju, to je poslanik sam samo radio kada je došao u, u Medinu, na naredio na to mjesto su bili ovaj, kosti, nek priješnji neki ovaj, plemena, pa je naredio da se izvede kosti, nakon toga je napravljena tu džamija. Nebeđutim, problem je ne š smiješ... Lomiti kosti muslimana je, ži, mrtvog je kao lomiti kosti živ, živom. Tako da u pitanju, ako pitanju muslimansko mezari, tada to ne treba girati, nego treba to odvojiti na drugom mjestu. Da li je dozvoljeno planjati u džamiju koje u mezari obovo? Kod nas ima, to su najsigurno ostale, postao to od Bektašija, oni su to ovaj tako radili, sad nije nema i te džamije te džamije se ostale. Ali mez... sa, sa svih strana, sa svih strana, to je tako, većina džamija je, znači, ovaj, ili većina, ili veliki broj džamija, čak i u Bosni je tako, znači, okolo sveme, ili s lijevi, ili s desne strane, laprejdu, uglavnom su mezari stavljeni. Tu ima zid, molim Allah da tu ne bude, znači, namaz neispraven. Taj namaz, znači, gdje su mezari okolo, ako nije mezar u džamiji, molim da namaz bude ispravni. Iako je bolje čovjeku, ako imaju dvije džamije, da bira, bolje da klanja tamo gdje nema nikako mezara ali da kažemo da zbog toga ostavi namazi da neće da klanja u takvim džamijama ovaj ispravno je da ono što je ograđeno to je džamija a mimo toga znači ne, ne smatra se niko nije došao ciljano tu radi mezara zato što je mezar ispred da klanja i tako dalje znači nije i, i to je tu postavljeno na takav način i jednostavno ovaj radi se o, o džamija i ono što je znači u zidine što je ograđeno Tako da ne bi smetalo, znači, za ispravnost namaza. Iako je bolje, znači, ići u džamije gdje nema toga. Ne, ne, ono što je bilo, prvo, znači, bitno je da nema, da nema mezar unutra. Pitanje da je nare oko džamije. Dobro. Gdje se druga istušena, bih na isto mjesto isto džamije. Dobro, pitanje je gradnje džamije na tom mjestu, je pitanje za sebe. Najbolje je bilo da džamija je bila udaljena od toga, tog mjesta. No, međutim, ako je napravljena, tako je kako je. Mi govorimo samo o znači sad o propisu, jer dozvodim tu uklanjati, joj će namaz biti pokvaren, s te strane. A to da, da je bolje džanje, da budu udaljeno začinje, nezavate ne znači. Studio Kevser. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasj124020linz, Austrija